«Не контактуємо з тим козачком, з нас, з дурнів, голосно сміялись би!» – кип'ятився Ромка. «Але ж ти знаєш, Маргарита Степанівна попереджала, з чарівними окулярами можна користуватися лише в крайньому разі. Коли без них обійтися просто неможливо. А без чарівних окулярів ми козачка Гульку не побачимо!» – намагався заспокоїти я Ромку то вважай, що в мене саме такий крайній раз. Я хочу показати козачкові нову комп'ютерну гру Counter-Strike. Я певен, що Гулька не лише не грав, а й в очі не бачив ніколи комп'ютера. І це свинство з нашого боку, маючи чарівні окуляри, не викликати Гульку і не показати йому комп'ютер. Ця розмова відбувалася на вулиці коли ми поверталися після уроків додому. І раптом позад нас почувся дзвінкий голос. «Хлопці, а про що це ви говорите? Про які чарівні окуляри? Про якого козачка гульку?» Ми з Ромкою так і поприсідали від несподіванки. Рвучко обернулися і побачили ритку скрипаль, першу красуню нашого класу, в яку ми з Ромкою обидва були трохи закохані але яка була дуже горда і не звертала на нас уваги. Виявляється, Ритка йшла за нами і чула нашу розмову. Ми втратили пильність і говорили занадто голосно. «Чого це ви роти пороззявляли?» – усміхнулася Ритка. «Так що це за чарівні окуляри і козачок гулька?» Ми з Ромкою безпорадно перезирнулися. «Та, що ти вигадала?» – першим отямився Ромка. Які чарівні окуляри і який козачок гулька? Ага-га, підтакнув я. Та що мені позакладало, я ж усе чула, вигукнула Ритка. Ми з Ромкою перезирнулися. а а то я, то я переказував їжачкові нову комп'ютерну гру. Ага-ага, знову підтакнув я. Думаєте, я дурна, пхикнула Ритка. Ви просто не хочете мені говорити. Ну і не треба. Ну які можуть бути чарівні окуляри? Який чарівничок гулька? У наш час це просто нереально, вигукнув Ромка. Фантастика. Інша справа – інтернет, комп'ютер, досягнення сучасної науки. Ай, махнула Ритка рукою. Колись і комп'ютер був фантастикою. Ритка зітхнула. А мені так потрібні були б чарівні окуляри. «Для чого?» – спитав я. «У мене сестричка двоюрідна, Любочка, сліпа. Їй і операцію робили у центрі мікрохірургії ока. Нічого не допомагає». Ми з Ромкою знову перезирнулися. Завжди самовпевнена, горда і зверхня. Ритка виглядала зараз безпорадною, і нещасною. Мені стало її так жаль, але Ромка поспішив сказати. «Та нема ж у нас чарівних окулярів! Нема! Звідки б вони могли узятися? Що ми, чаклуни чи що? Якби ми мали чарівні окуляри, хіба б у нас були проблеми з помилками у диктантах? Все б підгледіли, ха!» Ромка говорив так переконливо, що я б і сам повірив.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 І я не винен, що свої втратив. Так склалося, ти ж знаєш. І взагалі, у світі стільки сліпих».